și a fost înlocuit la jumătatea reprizei secunde. În alte meciuri jucate aseară, Axam Stadam a remizat 1-1 cu Paox Salonic, iar Shakhty Ordonez la primul meci european fără Mircea Lucescu pe bancă a trecut cu 2-0 de Young Boys Berna. Monica Niculescu a trecut de runda inaugurală a turneului de la Montreal după ce a învins o spectaculos pe letona Elena Ostape în colocul 40 wta Românca a pierdut primul set la 3, iar adversara sa a condus apoi cu 5-4 și a servit pentru câștigarea meciului. Niculescu a revenit, a câștigat setul cu 7-5, iar în decisiv s-a impus cu 6-1. o va înfrunta în continuare pe Anieșcar Advanska. Intrată direct într-unul al doilea, Simona Harepa, 5-a favorita, a trecut de Rusoaica Daria Gavrilova 6-2-6-3 și va juca în optim cu câștigătoarea meciului dintre Caterina Pliscova și Sara Erani. Mulțumesc bravo, frumos. bravo, bravo. Hai că e bine. Hai că ai reușit. A fost. Da. da, am văzut aseară, așadar, primul meci împreună cu echipa de a Vlad Petreanu, George Zafriu. Am văzut, dar n-am ascultat. A fost o mai dificil de... A fost primul meci, văzut cu voi. Indica campionilor și totodată primul meci cu formație pe care l-am văzut. Da, cu formație... Vocal instrumentală și dizioză Da, n-am mai văzut niciodată Dar, a fost dar ce ți-a plăcut cel mai a -a mult simit? la meci? Mie mi-a plăcut a cântat la un moment dat un, un, moment dat, un Cătălin Cristian Dacă pleci, înțelegi? Ăla a fost Mie cel mai a... frumos moment Conducea Sparta cu 1-0 Adică eram în grafic da, Cumva, da, da, mai da, așteptam 2-3 da, goluri nu da, a, -a trebuit nimeni direcție. la nici la golul stelii, oamenii, erau... oamenii au fost drăguți, m da, au pus, acolo. Și lor. Da, au pus da. televizor și formație, ca da. să alegi la ce te interesează a stelul dansa horă, după. Dar e greu la mare, adică îmi dau seama, a, suntem răgușiți dimineața de la aerul tare al serilor, avem ochii roșii, la fel de la lumina puternică Ce zap. E bine, hai să înceapă emisiunea, ne începem cu Eric Iglesias, dimineața. de exemplu, chiar acum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 to you, I gave you your dreams, cause you meant the world, so did I deserve, to be lifted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 înțelegește direct pe plajă cu Vlad Petreanu și George Zafiu la EUROPA. Bună dimineața, prieteni, și bine v-am găsit. Uite, dacă m-aș pricepe, bine să fac butoanele astea să funcționeze așa cum îmi doresc eu și să fie exact ca în studioul de la București, ar fi cel mai bine. Dar în studioul de la București, bine că mă pricep să fac chestia asta. Băi, din studenție n-am mai făcut asta, să mă trezesc direct pe plajă am mai făcut cafea. Cafea n-am mai făcut, deși îmi place nu interesează, și interesează, povești cu studenția. Mă place foarte bine sau. să fac cafea. putea asta în dimineața Nu mai zic nimic, nu mai, gata. Ce deci, în studenție? Lasă Câte zile mai nu cine mai cine mai știe ce făceam eu studenție, doar. Ba, mă rog, Multe lucruri care n-au legătură cu studenția, cum ar fi trezitul pe plajă dimineața. zori pe la ora 11:00, 1:00. Dar noi nu ne trezim întâmplător pentru că vom avea 3 zile de concert fix pe această plajă, care ușor ușor ei uh, se aranjează, scena e aproape gata. Scena e aproape gata. Uite avem una, două, trei ecrane, 4 5 6. Dacă că, ce vedea... să, să facă, să ridice scena. minunați. Dacă l-ați vedea pe Zaf înainte să înceapă concertul, știți, A, Asta nu trebuie să vedeți. Cum stăm backstage așa și trepidează tot tropă ei, ca boxerie aia care e o combinație între boxer și actor. Din când în când se mai uită pe după perdele pe după astea se uită să vadă Păi a venit lumea a venit lumea câță, câță, mamă a venit mai a venit lumea și după aceea se pompează așa și în sfârșit vine semnalul vine countdown-ul că avem numărătoare de-aia 10 8 3 7 cum e? în jos, da? da? 12, ăstea și se duce za. bună seara super pompat de energie foarte Dar da, faci că foarte bine chestia sper măcar că este bine Aha, da, da. Până la concert, însă mai avem vreo trei zile, trei, au mai rămas trei zile, 3 emisiuni Miercuri, Ultimele 3 emisiuni, practic da. Asta uh... se pune azi? Uh, se pune și cea de azi, păi cum se poate okay. Hai să vedem Zim cine... Întrebarea Interacțiune pentru națiune Am trecut direct la întrebarea dimineții. Când numai. ai avut ultima oară emoții și de ce? Nu ar fi rea întrebarea asta Sau când ai avut cele mai mari emoții? Noi aveam alte întrebare pregătite <laughs> <laughs> Trei lucruri pe care le faci bine Ha! <laughs> Logic! Care da, sunt da, trei da. lucruri pe care le faci bine, bine de tot? Trei zile de concert, mai da. avem trei misiuni a. Toate da. de De trei ani. merge din culise cu tine, student. Da, da. Sunt trei. zece ani. Că, că, că, că, că, că studenția e și bine lui Vlad. Da. Asta, la asta se referea. Trei lucruri pe care le faci bine. Mă, mă ligă, uh, ochiuri și salate de roșii. Foarte bine mi-e Dacă rămâne fel, la de... capitolul ăsta, eu mă pricep să fac uh, clătite bine. Nu vorbim despre mâncare e altceva. Tu faci playlist foarte bine, nu? E asta, de... vorbeam de lucruri care îți <laughs> <e zi> bine. <laughs> cum mă, playlist de la Europa FM? Cum, nu ești mândru? Ba da, dar acum știi da. cum e. Una-i una, e una Așa? alta e alta. Și ai o fetiță foarte dăguță. Da, și copii mă pricep să fac bine. Dacă asta vrei să Sper sublimezi. Ta... <laughs> <laughs> nu ascultă la ora asta, nu ai tristă. <laughs> A, așa, așa? Luca e pe gânduri, nu știe ce face bine. Măi, trei lucruri pe care le faci bine. Ai făcut doi copii, mai găsește unul. Eu fac bine aprovizionarea. Adevărul ah, ce la cumpărături, da. Adevărul că Luca Bă, una, două parte. vinerea otaie la Selgros. Mai țin minte când, da, mai, da. mai țin de când ne-am dus să facem plinul ludinu. Da. Și, deci, dragi ascultători, și ascultători, am zis să-i facem o surpriză lui. Dinu, să încercăm să-i umplem porbagajul cu cumpărături în de 20 lui. de minute de ziua lui. Greșeala a fost că ne-am dus cu Luca, ne-am dus la Selgros, care era, băi, nu se cumpără orice, stați așa, vă duc eu undeva. Și avem de umplut un porbagaj de da. mașină, de familie Lucru. Deci trebuiau multe cumpărate. Luca făcea, nu. Luăm de aici o punguță cu orez, asta este foarte bun orez, ăsta de 500 de grame, nu-i trebuie mai mult. Auz, Băi, avem de. M-am dus să iau niște caise, știi? Nu, și am, -am, am, am luat caise, pac, pac, pac, pac, no. pac le-am pus într-o pungă, să făd, Nu, Nu așa. Una, una câte una. Da. Să alegem. Nu așa. Da. Am trăit destul în comunism de mergea și de dădea păla la C.A.P. C.A.P. auzi, la aprozar cu tasu. Da. Și punea în tasul numai ce vrea el Și acasă arucai jumate da. Deci e foarte selectiv da. Da. Aleg, Și da. în general eu pun bine benzină Dacă tot vorbim de plinul lutinu Nu, no, asta l-a pus benzină, nu mă bate nimeni la ce mașină am Nu te supără, Autonomie de 400 de kilometri E adevărat, doar că n-am știut exact Dacă trebuie să pun benzină la dinu da. Da. Mi-a ieșit până la urmă, da. a fost după cu benzină După vezi? ce a făcut plinul Zaf mă întreabă Băi, mașina lutinu pe motorină Sau pe benzină? Că... Am plătit deja da. Nu era problema că am plătit Problema era că făcusem plin mult. Și tu mai problema te de pe decât da. da, Trei lucruri pe care le faceți bine Bine. Asta Despre asta vrem să vorbim Astăzi la 1.769 Așteptăm SMS-urile voastre Cum de altfel așteptăm mesaje și pe pagina de Facebook Europa FM Ia veți Vlad, mai e cineva afară S-a umplut da. plaja Vă așteptăm și pe plaja Europa FM Dacă edităm... vreți să luați cafeaua cu noi Mergeți la bar aici Sub studioul Europa FM Uh, Comandați-o cafea și o veți primi într-o cană Europa FM Cana rămâne la voi Teddy, am părțit deja mingiuțe cu elastic Dacă tot am desfăcut cutia E mingi cu elastic, mingi cu elastic De asta că dau mie pantalonii că nu mai găseam uh, elastic <laughs> Nu știam ce îmi lipsește Deșteptarea Trezește-te direct pe plajă Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Asta ocupăm Marea. Europa FM live pe plajă. Pe 29, 30 și 31 iulie de la ora 19.30, vino și tu pe plajă dintre Venus și Saturn să cântăm împreună cu Antonia, Carlos Dreams, Loredana, Fly Project, The Muga Music Show, Lidia Buble și Adi Sına, Delia, Van, Smiley, Voltaj, Andra, Proconsul, Les elefant Bizar, Grimus, Stop și Zdup, Vița de Vie, Byron, Robin and the Backstabbers,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 Bunătățile pentru toată familia îți aduc plușuri pentru cei mici. Nesca Febrasero 100 de grame la doar 9,89 lei și Big VC Floare de Curățare la doar 3,49 lei îți aduc săptămâna asta extra puncte bonus. Strângele și vinul la Penny sau XXL să-ți iei plușurile Vita force. Ofertă valabilă în perioada 27 iulie 2 august, în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place!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 Lângă poartă Iritao Este în interiorul careului Însă trimite slab Exemar Ratează o șansă unică Apărarea este năsprită Ce efect emolient Aplică piranul care și înscrie Gol! Bravo Bucă 1-0 pentru Cutaden Bebe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 Personajele tale favorite din Epoca de Gheață Ploaie de Meteoriți sosesc la Lidl Vino în perioada 14 iulie 21 august la Lidl Cumpără în valoare de minimum 50 de lei Și primești automat 4 bilduri Epoca de Gheață Colecționează-le pe toate în albumul special La doar 9,99 lei Epoca de Gheață, Ploaie de Meteoriți În cinematografe din 15 iulie Lidl, merită să fii surprins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 Tronic la 1879 lei, Emag, online, va fi mereu simplu. Îți plac aventurile? Îți place să iei decizii rapide? Atunci avem cea mai bună ofertă pentru tine. Dacă îți rezervi un bilet cu Wizard, beneficiezi de 20% reducere pentru toate sporurile și destinațiile. Pentru mai multe detalii, vizitați azi Wizard.com. Ocupat! Tot ocupat! Hai o dată că pierdem trenul! Când te ia pe nepregătite, ia Stop Trans. Stop Trans este un dispozitiv medical care tratează eficient diarea de orice natură, la copii și adulți. Stop Trans spune Stop tranzitului accelerat, acum cu șervețele umede cadou. În seara asta, la ora 8, dăm startul la Altex Go, noaptea super ofertelor. Intra pe altex.ro și prinde toți discountonii din site. Ai combina frigorifică Arctic, volum 270 de litri, clasă energetică A plus și 5 ani garanție la numai 899,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 Salut, sunt Andra și te aștept sâmbătă 30 iulie de la ora 19.30 pe plaja dintre Venus și Saturn live pe plajă cu Europa FM. Ocupăm Marea! Oașura. You'll love me Și George Zafiu La Europa FM Cred că ar fi ușor uh, răcoare să vă treziți uh, Direct pe plajă da, dacă v-ați trezit cu noi dimineața asta, este bine Am ascultat-o pe Andra mai devreme cu David Bisbal a să aud piesa ce asta ce Sâmbătă seara Sâmbătă. Sâmbătă seara o să fie o nebunie Nici nu vreau să mă gândesc toată zona asta Toată plaja asta unde acum lumea face plaje Sau aleargă pentru aerosol Și condiție fizică O să fie plină de ascultători Europa FM Și nu numai care vor veni să o vadă pe Andra Și nu Da, mereu în Bistrița Saga veverițelor din Bistrița ce de, de, era de ele, ce micuțele? Interbea. Mai țineți minte, Veverițe? acum. Da, da, da. După ce primarul a cheltuit 20.000 de lei pe căsuța de Veverițe și pe Veverițe. Da, pe căsuța de veverițe, din care veverițele nu vor acum să mai iasă, garda de mediu din județ amenință acum primăria cu amende de 50.000 de lei pentru condițiile improprii de locuire oferite rozătoarelor. Cu alte cuvinte, rozătoarele primarului continuă să roadă din bugetul primarului. Da. Nu se opresc. Da. Da, mă, să. Deci comisariatul Gărzii de Mediu din Bistrița Năsăud a făcut un control acolo în urma unei sesizări venite din partea unui, bio, unui biolog. Și ce-au găsit? Ce în foliere. În foliere. <laughs> da, Da. Biologul a atenția că, potrivit legii, pentru animalele ținute în captivitate trebuie asigurat un spațiu de minimum 50 de metri pătrați pentru unul, două exemplare și câte 2 metri pătrați în plus pentru celelalte exemplare. Deci 50 de metri pătrați e mai mult decât are orice cuplu tânăr care trăiește într-o garsonieră din București sau Titan sau 50 de metri pătrați o garsonieră de unde Da, chiar așa. De ce vremuri 50 de metri pătrați avea tot blocul. Până la sfârșitul lui septembrie, veverițele trebuie ori mutate, ori predate la o grădină zoologică, ori eliberate. Primăria Bistrița riscă sancțiuni pentru nerespectarea de măsură. 50.000 de lei a declarat Mars pentru ager pe șeful gărzii de mediu Bistrița Năsou, domnul Gabriel Petraș. Poate te trezești cu anunțuri din presa locală. Schimbă volieră 6 metri pătrați cu apartament cu da. două camere. Eu cred că se predau. <laughs> Voliera asta în care au fost închise cele 6, că au cumpărat șase veverițe. Da. Așa? Măsoară, potrivit deci primarului, creța, da, ce calcule. Deci, voliera măsoară 6 metri pătrați la sol și are o în înălțime de 3 metri. Da, deci ca studenții în regie. Deci termine, P plus 1. 18 și cred că e și plus M. Dar cel mult om, adică cel mult, cel mult tem, cel mult mansard, de cel mult 18 metri pătrați, deci pe plus așa, 6 metri pătrați, stau ca studenții în regie, veverițele. Asta e părerea mea. Vă reamintesc contractul pentru realizarea căsuței veverițelor. A avut o valoare de 17.000 de lei cu TVA la care s-a adăugat contractul pentru cumpărarea 6 veverițe, 2 adulți și 4 pui, la prețul de 450 de lei, bucata. Deci eu v-am mai spus idei de afaceri. Păi... Dacă am putea să găsim fraierul căruia să-i vindem veverițe cu 100 de euro bucata, ar fi... scumpă veverițele da. la tine, domn Petra. Da, știam că, până la mea, parcă era o veveriță mai deosebită, nu era... Nu era, mai, era veveriță. Șobolan da. cu coadă, ce? Nu, era, era o veveriță a... cu plană de vulpe. Fim, da, da. Bă, dacă primarului plac veverițele... <laughs> la începutul lunii iunie, în jurul volierei, a fost instalat un gard de lemn meniți să protejeze veverițele de curiozitatea bistrițenilor, gardul nu oferă însă o împrejmuire completă și nici nu este o piedică pentru adulți, să adulții bipezi, care continuă să treacă dincolo de el, deci aș zice că bistrițenii sar gardul la vevelițe. Să, le, să, le, <laughs> le, <laughs> să le electrifieze! Să le electrifieze! Lasă că le și place! Le și place! Poate le militară. plac? Băi, întrebarea e dacă bistrițenilor le plac veverițele sau alunele. Vizite <laughs> ce să zic de barea, în direct de pe plajă Dintre Venus și Saturn La Europa FM Vara asta Ocupăm Marea oh, you ready to have a good Au mai rămas Două zile până la concertul verii Europa FM Live pe plajă Mascos din minte nu mai vreau Dadi uh, da Dadi da don't Dadi da, di, da, do, di, da, da, da do. Nu știu nu înțeleg de ce mai sâng Dadi uh, da don't Dadi da don't Tu ești sau te urăsc urăsc sau te iubesc je vive affiche en me vide affiche en me vide il a le secret me a le bord de si il a le bord de si da te anche non puoi animer si hai si si così bene così altro sempre in face the stars sing what up STAU sing with the can not back quando la Sunt să să-l când tu o iubești, mă, te iubești, sau te uras sau te iubești. de de-a-ul, te de de-a-ul, dar i de-ul, Don't feed it, never don't feed Te uresc ursul sau te iubesc Dadi da da da da da my blood i nu te am vrut acum te vreau dai pat pe si Dadi da da da da Oh oh oficial merge bine affichea me bine affichea me bine se creme tot e bine la reton de tine Oficial ne merge și nouă bine aici. Abia aștepta să o piesă simplu, dar e Smiley toată ziua până la urmă. Abia aștept să vă și pe Smiley sâmbătă seara, nu, vineri seara. Vineri seara, vineri seara, avem Smiley. M-am încurcat în sunt foarte mulți artiști pentru live pe plaje și m-am încurcat în Ce sunt cu totul uh, oficial 19, da. oficial a. să veniți la live pe plajă Surprize? A vrut să mă încurce, fii atent am o... <laughs> stai, stai, stai, stai, stai, să spunem așa Deci, oare o să mai fie vreo surpriză? Uh, Trebuie să citești, am dat zilele trecute o declarație de presă <laughs> Tocmai așa a făcut da. freza uh, Și ai fi putut afla de acolo uh -huh. Da, veniți la live pe plajă, avem foarte multe surprize pentru voi anul acesta Nu putem să spunem, de fapt putem să spunem, dar nu vrem să spunem nimic, cel puțin deocamdată am o precizare importantă de la un ascultător. Da. referitor la bistrița. Așa. E vorba de o veveriță, o specie nu e autohtonă. Aha. Zice că e o specie invazivă. Asta e foarte rău. Iuțânski da. Da. e ceva deosebit. Nu Asta e rău deloc. o veveriță ce, o mă? fină. O mai. <laughs> fină. Așa sunt măi, frate, veverițele Asta e ceva. Strică. Avem mesaje. Avem mesaje de la voi la ce vă pricepeți uh, cel mai bine. Hmm. Gătesc foarte bine, dansez și mănânc la fel de bine, spune Mara Pregătită, practic, să se mărite cu ocazia, ocazia asta După ce mănâncă Da 1 uh, îmi mint bine nevasta Doi, dispar, oh, dispar când e de lucru Aha. Și trei, când vin socri în vizită Ciudat, trebuie să merg în delegație Da <laughs> Să merg mult, mă pricep să vând ziare și să joc Heroes Vă jucați Heroes? Nu Heroes of Might and Magic, jucam Aha, Dacă nu cred că fi... Dar ala era, se întâmplat de mult. Aura zice pe Facebook, cele trei lucruri la care mă pricep sunt așa, o familie bine închegată, un serviciu pe care nu am schimbat meseria. Interesantă Cum? formulare, un serviciu pe care nu am schimbat meseria. da. Așa? Bună asta. și shoppingul. Zic zi bună Aura, te pupăm și noi Aura Cristian zice gătit, mâncat, gătit, mâncat gurman, dar voi? Păi și noi cam tot pe acolo, voi, Cristiane um, Nati ne salută din Hunedvara, Iohana ne salută și spune că e prea dimineața pentru laudă, nu e niciodată prea dimineața pentru laudă, Bârzu se pricepe să facă friptură la grătar să meargă cu bicicleta și spune el încă mai joacă fotbal destul de bine la 4-6 de ani poate mă transfer la rapid de, poate nu Ana Maria Sarmale Critica și dormitul dimineața Până târziu, de câte ori am posibilitatea Vă salut, Ana Maria și noi te salutăm Mihaela, se pricepe să facă așa Mâncărică de vită După o rețetă grecească Am vrea să vedem și noi rețeta dacă se poate dă un reply la comentariu ăsta Ore de curs cu minunații mei elevi Și planificarea vacanței Eu, zice ea, caut locații în țară Și soțul meu, zice ea, cumpără bilete la de obicei, mi se pare un prățos foarte bun. Ca de obicei. Da, mai sunt. Dan se pricepe la filatelie numismatică și tenis de masă. Mircea zice așa, face trei lucruri bine Condus camion, încărcat camion, descărcat camion <laughs> E bine, și noi facem lucruri bine de, de exemplu, vă invităm să beți o cafea alături de noi Început Primiți în... cana Europa FM dacă vă luați o cafea de la barul nostru un rest, numai de bine Un Început Pepsi, o treabă, o chestie Zic eu că pus ne pricepem Da, și punem și muzică, uite, chiar acum Deșteptarea în direct de pe plaja dintre Venus și Saturn La Europa FM Salut, sunt Cornelilie, iar vara asta ocupăm Marea cu cea mai bună muzică live. Vino cu trupa Van, sâmbătă pe 30 iulie de la ora 19.30 pe plaja dintre Venus și Saturn la Europa FM live pe plajă. Am sufletul din de extraveral Noi doi ne vedem de patuse Facem schimb de prea multe păreri Răbdarea mi-am pierdut-o pe ieri Așa am eu la toamne Multe milioane de ghinioane Așa și ce dacă stau la coare Pentru o viață. Așa, așa, așa Ceva nu-i bine nici profesional Am multe locuri goale prin buzunar Iar mine sigur mai apare ceva Nu mai contează, eu sunt bine și așa Prietenii mei știu asta deja Că milioane Ajută le toarne așa, și ce dacă stau la coară pentru feri Așa și așa, așa, Vank sunt alături de noi la Live pe plajă, concertul care durează trei zile, vineri, sâmbătă și duminică. Cu Vank vă întâlniți sâmbătă-seara. Noi suntem Deșteptarea și revenim imediat după știrile Europa FM. Deșteptarea. Trezește-te direct pe plajă cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Intră pe plaja.ro și află programul complet al celui mai tare concert al verii. Europa FM live pe plajă. Un eveniment susținut de Selgros, cu sprijinul Primăriei Municipiului Mangalia. În seara asta la ora 8, dăm startul la Altex Go, noaptea super ofertelor. Intră pe altex.ro și prinde toți discount tonii din site. Iați smartphone-ul Apple iPhone 5s la numai 1299, ,9. 9 lei. Profită de super oferta iPhone 5S doar pe Altex.ro în seara asta. Altex. Cel mai bun raport preț-calitate din România. De ce te-ai făcut antreprenor? Ca să facă bani. Ca să fie șef. Ce să facă altceva? Oricum e obsedat de muncă. Ca să nu dea să cotială nimănui. Numai bine nu făceai nimic. De ce te-ai făcut antreprenor? Știi de ce? Ca să construiești, să înveți pe pielea ta să greșești, să te vii tu noi încă învățăm de la tine, antreprenorule. Cum să ne adaptăm și să extindem durata liniei de credit pentru IMM-ul tău, Berede, banca ta, echipata. ta. cum e, Oni? Zânie! bine! Zânie, zânie! Mamă, vaca jos de pe coperiș, ca pucame țala. Și dată să mă ascult, când eu o ca să cele mai bune zigle! Ziglele ceramice Terra Rossa de la Siceran. Resistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină.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 Summer Sales la Emag. Orice ai căutat, dai de reduceri. Electrocasnicele Bosch sunt cu până la 45% mai accesibile. Comanda acum de pe Emag, combina frigorifică Bosch, Low Frost, 309 litri clasa energetică A și 5 ani garanție la doar 1399 lei. Bosch, tehnică pentru o viață. Emag, online, va fi mereu simplu. Febra, loc. Vă Cele trei componente active din parasinus Vânează eficient Simptomele răcelii și gripei Turerea de cap, nasul înfundat și febra Ai răcit sau ești gripat? Parasinus ți-a aliat Acesta este un medicament Citiți cu atenție prospectul Cu Arctic și Beco Noul tău loc preferat e acasă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 Până pe 27 iulie, ai Black Promo la Carrefour, cu până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom. Ai LED HD Smart LG, diagonala la 80 cm, la 999,90 lei și LED HD Blau.diagonal la 80 cm, la 699,90 lei. Carrefour. Pentru o viață mai bună!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 Summer sales la EMAG. orice ai căuta, tai de reduceri. Electrocasnicele Bosch sunt acum cu până la 45% mai accesibile. Comandă de pe EMAG, robotul de bucătărie Bosch cu bol de 1,2 litri, blender de 1,25 litri, două viteze și 800W putere la doar 475 lei. Bosch. Tehnică pentru o viață. EMAG. Bunătățile pentru toată familia îți aduc pluşuri pentru cei mici. Nesca Febrasero 100 de grame la doar 9,89 lei și ce Floare de Curățare la doar 3,49 lei îți aduc săptămâna asta extra puncte bonus. Strângele și vinul la Penny sau XXL să-ți iei plușurile Vita VitaForce. Ofertă valabilă în perioada 27 iulie 2 august, în limita stocului disponibil. Penny, știe ce ne place!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 vie. Byron, Robin and the Backstabbers. moga Music Show. Intre pe live pe și află programul complet al celui mai tare concert al verii. Europa FM Live pe plajă, cu sprijinul primariei municipiului Mangalia. Refresh by Pepsi. Nu mai așteptat momentul al se apropie. Europa FM Live pe plajă. 2 3 6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 Ioana Brusur capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vremea va fi călduroasă astăzi în majoritatea zonelor, dar mai ales în regiunile de câmpie din sud și est, maximele vor fi cuprinse între 27 și 34 de grade. În partea a doua zile în nord-vestul și centrul țării, precum și în zonele montane și submontane locale, vor fi averse. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși izolat 25-30 de litri pe metru pătrat. În capitală o zi cu vreme călduroasă, cu maximă de 33-35 4 de grade, dupa miaza vor fi posibile ploii de scurta durata. Ascultati stirile Europa ai 12 noi medicamente pentru bolnavi de cancer vor fi introduse pe lista compensatelor, așa a stabilit Ministerul Sănătății. Decizia vine însă prea târziu pentru un bolnav de leucemie care a murit pe 14 iulie pentru că nu a primit la timp medicamentul de care avea nevoie. Cazul acestui pacient a fost prezentat de alianța pacienților cu afecțiuni cronice. Reprezentanții Ministerului Sănătății spun că noua listă va fi aprobată cât mai repede. Mașinile parcate neregulamentar ar putea fi ridicate din nou din această toamnă. Guvernul este pregătit să adopte actul normativ care prevede ridicarea mașinilor care blochează circulația. În prezent, proiectul de lege este în dezbatere publică, spune vicepremierul Vasile Dâncu. În acest moment este în transparență acest proiect de lege. Putem să facem și ordonanțe de urgență, vom vedea însă acest lucru. În orice caz, în această toamnă sper foarte repede să putem trece această reglementare, care este importantă pentru a face ca orașele să fie spații mai ușor de circulat. Din luna mai 2015, mașinile parcate ilegal nu mai pot fi ridicate în urma unei decizii a Curții Supreme. Un adolescent de 19 ani, eliberat pe cauțiune, este unul dintre autorii atacului de ieri dintr-o biserică din Franța. Autoritățile franceze l-au identificat. Acesta purta o brățară de securitate în momentul atacului. Atac revendicat de gruparea stat Islamic. O ascultăm pe Alexandra Gavrilă. Autoritățile franceze l-au identificat pe unul dintre atacatori drept Adel Kermiş, despre care se știe că a fost arestat anul trecut în două rânduri, după ce a încercat să călătorească ilegal în Siria pentru a se alătura jihadiștilor ISIS. El fusese eliberat recent din închisoare, dar încă era sub supravegherea autorităților. Împreună cu un alt atacator a intrat în biserica din orașul saint etienne du -Rouvray, la ora locală 9.45, când tocmai se încheia se slujba. Cei doi bărbați au luat ostatici cinci oameni, un preot, două călugărițe, și doi enoriași. O călugăriță care a reușit să scape a dat alarma, iar polițiștii au înconjurat biserica. Preotul, un bărbat de 84 de ani, a fost înjunghiat în gât, iar o altă persoană, un enoriaș, se zbate între viață și moarte. Atacatorii au fost însă uciși ulterior de gloanțele polițiștilor. Atacul a fost revendicat de gruparea teroristă Stat Islamic, care a anunțat într-un comunicat că atacatorii erau citez soldați ai Califatului. Președintele Franței, François Hollande, a mers la biserica unde a avut loc atacul și a promis din din nou că Franța va lupta cu gruparea Daesh prin toate mijloacele posibile. El a adăugat că atacarea unei biserici reprezintă profanarea Franței. În Statele Unite, fosta primă doamnă Hillary Clinton a fost desemnată oficial candidatul Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. Este prima femeie candidată la Casa Albă din partea unui mare partid, iar dacă va reuși să-l învingă pe Donald Trump, va deveni prima femeie președinte din istoria Americii. Până acolo, mai e drum lung, însă, având în vedere că un sondaj publicat recent îl dă câștigător pe contracandidatul republican, Lucian Popescu. Rezultatele de la alegerile primare din partid arată că fosta șefa diplomației americane a obținut sprijinul majorității delegaților. A depășit pragul de 2382 de voturi necesare, deci primește învestitura Partidului Democrat. Soțul lui Hillary, fostul președinte american Bill Clinton, a vorbit despre cum și-a cunoscut soția. În of 1971, am o girl. În primăvara lui 1971 am cunoscut o fată. Prima dată când am văzut-o a fost la un curs de drepturi civile și politice. Avea părul blond și ochelari mari și nu purta machiaj. emanau un sentiment de putere și stăpânire de sine care m-a atras ca un magnet. Hillary Clinton va accepta oficial nominalizarea mâine seară în încheierea Convenției Democrate. Va mai avea doar câteva luni la dispoziție până pe 8 noiembrie pentru a-i convinge pe americani să o vote. Un sondaj dat publicității de Reuters, realizat în iulie, arată însă că Hillary Clinton se poziționează după Donald Trump în sondaje, cu 37% dintre intențiile de vot față de 39%. Subiectele oreidal și alte informații găsiți pe site-ul nostru, știrile EuropaFM.ro Ioana, mulțumim pentru știrile EuropaFM. Noi continuăm, ca de obicei, cu sport. Luca Pastia! Până dimineața, Steaua a remizat 1-1 în Cehia cu Sparta-Praga, în prima manșatorului 3, preliminar al Ligii. Campionilor. Nicușor Stanciu a egalat în minutul 75, când a transformat o lovitură liberă. Tot seară Claudiu Cheșeru a marcat pentru Ludovicore Razgrad iar Cosmin Mății a oferit o pasă de gol în remiza 2-2 pe în propriu cu Roșie Belgrad, iar Alexandru Kipciu a debutat ca titular la Underlegs Bruxelles, care a terminat de asemenea la egalitate și tot 2-2 în deplasare la FC Roger Federer nu va mai juca tenis anul acesta, dar anunță că își va continua cariera, chiar dacă are 34 de ani. Numărul 3, TV anunță pe contul său de Facebook, care are nevoie de odihnă în urma operației de menisc de la genunchiul stâng suferită la începutul anului. Elvețianul regretă în mod special că nu va putea participa la jocurile olimpice de la Rio, însă precizează că va reveni motivat în 2017. Pedrer s-a operat în februarie, dar a continuat să joace până la începutul acestei luni, când a fost învins de Milos Raonic nici în semifinalele de la Wimbledon. Luca, mulțumim pentru știrile de sport și apropo de Rio, știți că au emoții de la Rio. L-au văzut pe Tolo că s-a dus acolo. <laughs> <laughs> e frică să nu găsească ceva. Dincolo de asta avem Republica Fantastică România. Acum eu nu înțeleg un lucru, să fac alegeri. Da, e important. Să alege un primar. Da, e important. Da. Cine... Are prea funcția primarul care a câștigat Sau primarul care era înainte Depinde, nu e pentru cine se pregătește Știi, e pentru cine se nimerește Dar important e să poți să alegi Nu contează că n ce să alegi Dar important e să poți să alegi Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine La la la la la la la asta vreau să spun. Ara și Broken Angel la Europa FM, vă spunem din nou bună dimineața, suntem pe plaje Europa FM între Venus și Saturn, ușor, ușor, suntem din ce în ce mai mulți, bună dimineața, bine ați venit pe plaje. haideți, o cafeluță, avem ce să vă oferim în dimineața asta, cânile Europa FM, Știți că dăm cafea. în cânile Europa FM și dacă luați o cafea de la noi, cana vă rămâne. Am zis bine? Am zis bine, uite, nu găseam butonul ăsta. Republica Fantastică România Nimeni nu putea inventa România, știm asta, niciun scenarist, niciun, nimic, nimic niciun scriitor nu putea. Fi, nu, nu poți să ai atâta imaginație ca să inventeze o țară ca România. Se dă următoarea situație. În Comuna Argeșeană, Bradu, primarul din Argeș despre care am mai vorbit, o să vedeți imediat. Primarul nou ales, în urma scrutinului din 5 iunie, nu poate intra în primărie. Nu are cheia sau ce? Nu e de și are, are ah. o jenă judiciară. Și anume, e pus sub control judiciar și are interdicție să intre în primărie și să-și exercite funcția. Poate să stea în prag, mă gândesc. Este... Ea nu are voie nici cu colegii, Ii e acuzat Ii. și cercetat pentru dare de mită. Poate vă mai amintiți că am dat știrea la vremea respectivă. Primarul ales, pe care îl cheamă Dorin Stroie, a fost prins în flagrant de dare de mită chiar cu o zi înainte să depună jurământul. Încerca să mituiască un consilier local. Se facă majoritate. Să voteze da, da, cu la, da, el la, da, ca să obțină de majoritate de în de Consiliu. Încerca să facă bine pentru comună. Da. Deci, exact, frate, noaptea știa, atâta mai avea o noapte, și devenea și el primar. Da, a fost cu ghion. Deci, asta e cu domnul Stroie, care este nou primar. Dar, în locul lui, dacă el n -are voie să fie primar, va conduce provizoriu primăria din Bradu. Cine anume? Și anume, fostul primar, domnul Florin Frățică, domnul Frățică, atenție, că de asta zic că nu poate inventa nimeni asta, este și el cercetat pentru șantaj, abuz în serviciu și coruperea alegătorilor. Muzica de deci, frățică, frățică, dar brânza e pe bani. Și mă, mă liga de asemenea. De asemenea, domnul frățică este vizat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de, țineți-vă bine, 30 de bilioane de euro în care apar numele unor companii mari. Deci, din la Câmpuț, adică dacă nu s-a putut cu domnul Stroie, am trecut la domnul frățică. Domnul frățică e și mai... Rău. Prefectul județului Argeș a declarat că situația din Comuna Bradu va dura cel puțin până în 28 august, când expiră perioada de 60 de zile de control judiciar față de edilul ales al acestei localități, scrie news.ro. Până atunci, domnul Florin Frățică, ales viceprimar al Comunei, trebuie să aleagă între funcția de primar și cea de viceprimar. A precizat prefectul. Deci ce dilemă, nu? Ce țară. Da. Deci, în 28 august se vor organiza alegeri acolo. Și cum ziceam mai devreme, e foarte important să ai dreptul de a alege. Dar părerea mea este că e important să ai și între cine să alegi. Că în comuna a Bradu am senzația că orice ai alege, tot greșești. Deșteptarea. Trezește-te direct pe plajă cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Let's Vara asta ocupăm marea. Au mai rămas două zile până la concertul verii. Europa FM, live pe plaja. Ciudat. Ai venit când ploaia te-a udat. Spunem tu, nu e ciudat. Te-am uscat îmbrățișat și ai plecat. Delia și nu am eu. Nu îmi răspunde Vlad, De asta mi era o să mă întreb și te, mă provoci. Te rog eu frumos să nu îmi răspund. frumos. Suntem pe plaja Europa FM, 8 și 18 minute. Ascultați deșteptarea la Europa FM, ediție specială de pe plaja Europa FM, Plaja unde toată, pe unii, este rege. Da, rege El regele plajei. Vedeta practic. plajei, toată lumea îl iubește, pe Teddy este foarte tare. Ce faceți, domnul Teddy? Bună dimineața! Deci înțeleg că asta e moda, știi, în loc să da, o primă sau ceva, spune: Ah, te iubim! Da, da, da. Trebuie ceva timp să pricepi. Eu îi repet într-una de când ai da. venit aici, îi repet: Teddy, bravo, vorba, e cel mai lui Napoleon, știi, cu o decorație poți să conduci lumea. Da. Nici o problemă, îi păcălești pe toți. Bravo, te bravo. Copiii, știu numele, dai? vin după el, da. vin și insistă când începem, în Tedi. Și Teddy le spune, știi, au venit bătrânii ăștia care fac și ei. Și nu de ce, că altfel da, și da, mai și da, noi. Da, da, da, da, da. Nu, așa e. Să-i facem tricouuri cu cele plaje, cu King of the Beach. La cât te începem în cursurile pe plaja? Păi, acum, sunăm adunarea, imediat facem castele de nisip și uh, tot ce ne mai trece prin minte. Iar astăzi o să fie ziua baloanelor uh, Selgros pe plaja Europa FM, așa că pentru toți copiii care vin, avem uh, sute de baloane pe care o să le împărțim uh, copiilor. În orele următoare, vă așteptăm alături de noi pe plaja dintre Venus și Saturn și o să vă placă tare mult ce se întâmplă. Vrei să povestești, Zav, ce ai făcut ieri, lui Teddy cu microfonul? Ieri, deci, da, Teddy ieri. a plecat ieri după ce a pe plajă. Da, cu după... microfonul wireless, ca să anunțe începerea concursului, să facă teasing, să nu știu ce. Și din studio, de la 10 metri sau 6 metri înălțime de aici, da, da, zafur, asta... l pe geam, îi închidea și deschidea microfonul. <laughs> și să fac cu teddy... Da, imaginați-vă că vorbea 10 secunde, spunea câte ceva, era foarte dinamic așa, și Bruce lăsa microfonul, îl închideam și... Când să mai spună ceva, nimic. Scutura de microfon, de zis că avea temperatură, avea febră și scutura termometru, știi? Cam, cam așa era. Da. Da. Ne întâlnim cu Teddy după ora 10 pentru concursuri Cu Dan Bitman și Monica Odagiu Cântăm după Life. ora 9 Avem două concursuri astăzi Ocupăm plaja Avem practic două vacanțe la mare Fix în timpul concertelor Europa FM live pe plajă Și dacă am vorbit de concertele live pe plajă Delia, cea pe care am ascultat-o mai devreme Vine și ea la live pe plajă În seara de sâmbătă va cânta fix aici Pe plaja Europa FM Deșteptarea în direct de pe plajă Dintre Venus și Saturn La Europa FM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 sensing the difference. Nako mi onie binie. Czynie ceramice Terra Rossa de la Sicerana, existente și durabile. Terra Rossa, făcute să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 În seara asta la ora 8 Dăm startul la Altex Go Intra pe Altex.ro Și prinde toți discount-tonii din site Ai până la 50% Reducere la perifericele Hama din promoție Ia-ți wireless Trento cu tastatură Și mouse la numai 65,9 lei Doar pe Altex.ro Altex, cel mai bun raport preț-calitate Din România Atențiune națiune Malda Travel declară deschis jocul de-a 15... Facem mai repede vacajele de vacanță. ofertă pe specialele Estmith cu plecări pe 21 și 28 iulie în Malta. Plătești avion 299 de euro și ai gratis 7 nopți de cazare cu mic dejun inclus. Intra acum pe malta.ro. Vara asta ocupăm marea!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 Europa FM Pentru știrile alese cu grijă și prezentate cu bun simț Ascult în mașină fiecare zi Îl ascult pe Vlad Petran de dimineața Și muzică și știri Acum câțiva ani am rămas în zăpezii și datorită Europa FM a reușit să ajungem înapoi la Creva de lângă București Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine și George Zafiu la Europa FM. Dar noi suntem deja pe plaja, pentru că avem un Dita mai studio pe plaja Europa FM și avem și invitații în această dimineață, după ce am avut și ieri dimineață. Domnul, da, bună dimineața! Bună dimineața, nu vine să cred că suntem treji, adică și că deranjăm oamenii, publicul aici. A, dar nu deranjăm pe nimeni, uite, toată lumea o să se strângă puțin mai încolo, chiar aici, ca să vă audă cântând, Monica. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Noi am avut dileme aici și am discutat de vreo două săptămâni, o discutăm odagiu, odagiu, odagiu. O, odagiu, odagiu. O dagiu, ne-a no? ne plăcut să se O, odagiu. Asta a fost varianta noastră. Bine ați venit, abia așteptăm să cântați după ora 9. No? O piesă aia acum, caldă, rece, pardon. Ce, rece, rece, stai cu picioarele în apă rece. Stăm cu picioarele în apă rece. Mie mi a plăcut foarte mult versurile tale, Dan. Îți mulțumesc frumos pentru cuvintele frumoase pe care mi le adresezi. Sunt compoziție proprie, bună. Compoziție proprie, deși m-am mai inspirat, am mai fost reperi. Bestie! <laughs> da, oricum, sper să vă placă și melodia. Că demonica, nu vă întreb dacă vă place, Că, în fine, sunt păreri împărțite. Nu știu. Am ce era pe pagina de Facebook și am văzut care prieten? Hai, Vlad, de aici! Hai, hai! Gata, hai am plecăm, plecat! Să hai să fucim. plecăm de aici! După nouă! După nou o cântăm? După nou o cântăm. Asta facem. Avem și noi o știre cu Verde, Vlad, parcă era? Da, cu Verde. Casa Ia. Verde, programul Verde. Stai puțin să vedem despre ce este vorba. Avem așa, Ministerul Mediului relansează programul Casa Verde Cum e asta? Casa și verde. Casa Verde Plus. Asta e un, program, e un program minunat pentru românii care își construiesc o casă în România, da? Uh, ei pot obține de la satul român mii sau zeci de mii de lei compensație dacă folosesc tehnologii sau materiale eco sau sisteme de energie regenerabilă în construcție. Deci oamenii pot obține până la 40 de mii de lei dacă vor folosi, de exemplu, pentru izolarea pereților, materiale eco precum lână, cânepă sau vată bazaltică. Asta e. Pereți izolați cu lână. La țară o să fie foarte frumos că o să întrebi, ce faci mă mare? Și o să răspundă, ia cos și eu peretele ăsta că s-a descusut un pic pe la colțuri. Deci o casă de lână cu pereții, o casă bătrâne cu pereții de lână. Uh, programul Casa Verde va avea un buget de 60 de milioane de lei pentru populație, iar o persoană poate accesa până la 6.000 de lei pentru cumpărarea unor panouri solare, de exemplu, care să asigure apă caldă menajera, adică 100% din costuri. Cu panouri de-astea solare, clasice, deci nu fotovoltaice, panouri solare, în principiu, vara nu mai ai nevoie de boiler sau de încălzitor de apă, toată apa caldă pentru o gospodărie obișnuită, cu 3 patru persoane, vine de pe acoperiș. În cazul achiziției unei pompe de căldură, finanțarea poate ajunge la 8.000 de lei, adică 70-80% din costurile totale, a declarat ministrul mediului Cristiana Pașca Palmer, citată de Libertatea. Se pot accesa bani și pentru sisteme de încălzire, sisteme de acoperișuri verzi, sisteme de eficientizare a consumului de resurse și sisteme de iluminat, ecologice. Deci proiectele astea se află toate în dezbatere publică acum. Noi le salutăm și zicem că suntem de acord. Bravo, bravo! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Hai să vedem. Mai știe cineva parola de ieri? Uh... Ha? Ia zi, Știi, ia zi tu, mă, Ștefan, parola de ieri. Nu știu. E, nu, nu știe. știe. Avem Dar aici. Vlad știe parola. Vlad, zine tu parola. Nu știu. Vă eu aia cu Marilyn. Marele 94. Marile, 94 e parola de wireless. Bine, hai să vedem dacă vine semnalul de concurs. Avem la 0372 599 posibilitatea să intrăm în direct și să dăm o vacanță la mare Avem posibilitatea, acum să vedem dacă se și concretizează Acum să vedem dacă ne și iese 599 Intrăm în direct cu un ascultător, o ascultătoare Europa FM Alo, bună dimineața Bună dimineața, cum te numești? Nicoleta din Mărășuie, județul Vrațea nu ești foarte departe de noi, să știi Nicoleta oricum, dacă știi parola, avem plăcere să ajungem. Da. Dacă uh, parola... știi parola, Europa Travel te trimite fix la mare, la Marea Neagră în timpul celor uh, trei deja seri de Europa FM Live pe plaje. Zine, parola. Uh, Marea te așteaptă la live pe plajă. Marea te așteaptă wow. la live pe plajă. Bravo! Vi cu noi la mare. Da, sigur că da. <laughs> Sigur -te sigur, bine. Okay. Te-am deranjat în dimineața asta. Asta e senzația că am deranjat în dimineața asta. Cu cine vii la mare? Cu soțul hmm? nu, că... nu Cu soțul. Cu soțul. Bine, îți mulțumim tare mult uh, pentru că ai intrat. Mulțumesc, uh, domnule. Mai avem în mod. Rămâi la telefon să mulțumim. vorbești cu colegii noștri, să afli da. cum ajungi la mare. Nu în mod special, dinile. astăzi da. mai facem un concurs. Deci, dacă a fost atent la parolă, măcar acum. Peste câteva zeci de minute domnul, O să-l rugăm pe domnul Bitman să, uh -huh. să dea următoarea vacanță La mare Ce zici, Stefan? E treabă? Da e... Treabă? treabă mare <laughs> <laughs> Și cu noroc? Deci Trezește-te direct pe plajă Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM direct pe plajă cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. L-am trezit deja, bună dimineața, 8 și 43 de minute, suntem pe plaja Europa FM, în studioul Europa FM și fix de aici, peste uh, două zile, vom transmite Europa FM live pe plajă. Timp de trei seri la rând. Trei seri la rând. Trei seri de noapte una. și chiar după. Dar înțeleg că distracție nu e numai la mare da. și că entertainmentul ul a ajuns și la vasului. Toată țara e în sărbătoare, <laughs> inclusiv în comuna Pădureni. Din județul Vaslui Păture... Nu știu unde vine exact asta În județul Vaslui Am înțeles Păturenii... <laughs> Și județul Vaslui e mai la sud de Iași Am Păturenii sunt aproape orășeni ca nivel de confort Zice un reportaj de la Digi24 Au așa canalizare, apă curentă, parcuri, muzeu, centru cultural și drumuri asfaltate Plus zonă de agrement cu piscină și zlonguri, grătare, lac cu pești și verdeață. Asta cu verdeața mă încurc un pic, dar eu, eu zic să-i facem, să facem capitală. Practic Bucureștiul nu are așa ceva. Păi, sunt un exemplu. Prețul de intrare în această zonă de agrement e 5 lei și vin o grăvână de bani. Turiști din Huși, Vaslui, din comunele alăturate, vin să-și petreacă timpul liber la piscina din Pădureni. Este un obiectiv turistic mai mai ca deci, moaștele piscinei acolo. <gânt> și când vin vasluienii și văd piscina cu apă în ea, seama ce spun ce, ce să văd... Doamne, ci de apă <laughs> du, du, du. Dar și nu-i plut cu nu. E apă mineral, bărănesc Deci piscina de 25 de metri lungime Da, mai sunt acolo disponibile 300 de șezlonguri, șase grătari Mesii foieșori, teren de mini-fotbal Volei, mese pentru tenis Autoșuri, grupuri sanitare Pentru cei pasionați de pescuit amenajaj amenajat și un lac Localnicii sunt super încântați E cel mai frumos, zice unul, evident, cu, accent, cu alt accent Adică cu accent o duminică să te relaxezi pe malul unei bălți Ce e mai frumos de atâta, zice Pădureanu Să nu dea din la putin Din coloștrand, aici pescuit, din coace grătar Unde mai găsim noi o comună în județul Vaslui? ca aici spune un local, foarte bun dacă avea și Pokemon de de apă, Magic Mai nebunic cu Sunt Foarte rar sunt ea Magic Da. Altul zice, decât să ne duce la mare, venim aici Că e mai aproape, adevărul că te cred și eu Până ajungi aici Investiție de 120.000 de lei Făcută în urmă cu 8 ani Amortizată numai 3 ani Bravo, bravo Mult mai bine ca anul trecut, zice primarul din Pădureni Temistocle Diaconu O creștere a numărului de participanți la piscina noastră Recordul a fost 860 de persoane la piscină într-o zi Păi ce sete e acolo <laughs> Dar nu se poate, ai cu prea ușor peste detaliul ăsta Care? Cum îl cheamă pe domnul Tim. Te mistocle diaconul, eu nu chem. cred că există. în te mistocle diaconul. Știu, de ce nu mă credeam în familie? Temistocle, te mistocle, te mistocle, scroi <laughs> sentimental, în interpretarea lui Demeratul Poate că asta nu a inspirat părinții. Nu credeam că există cineva pe care să-l cheme Te mistocle. S-au uitat părinții foarte mult la televizor în, a. -a, în Foarte bine, domnule. Bravo, uite ce. Da, apropo este. de recorduri, da. și noi am avut peste 100.000 de oameni anul trecut la Life on plajă. Poate depășim recordul anul acesta. Rămâneți cu noi, ne întoarcem. Deșteptarea în direct de pe plajă dintre Venus și Saturn la Europa FM. Miros de cafea și oras, timpate la jazz. Dintre perne m-zandești, te calute sora. Destinul ne-a ales, rândul plătora. Am alegat, am căutat, dar Venus și Saturn, la Europa FM. Direcția 5 și Lidia Buble am ascultat mai devreme, Forever Love, îndeșteptarea Lidia Buble vine și a la live pe plajă în seara de vineri. O să dansăm, o să ne distrăm, o să sărim în sus, o să... De astea. imaginați cum o să dansez eu cu Zah? O, o să dansăm, o să sărim în sus. Hai mă, dacă sărim să să noi frumos. în sus, te uiți la, la scena aia, mi se pare că cam fragilă să sărim noi pe ea. Cine? Scena aia? Da. Poți să faci orice acolo. Zah? Poți să, să faci orice. Vorba aia, arată... dacă a urcat Dan Bitman pe scena aia și a, a rezistat pe... în anii a. trecuți... Pe scena de la live, pe plajă De ce n-am rezistat noi care suntem mult mai supli Din punctul ăsta de vedere Domnul Dam, peste câteva minute suntem pregătiți să cântăm? Sunteți dumneavoastră pregătiți să cântați Eu așa, așa. voi fi așa, un fel de mentor Înțelegi? Mă uit dintr-un loc bine Ești un mentor de profesie? De când ești mentor, așa, în general? Nu. <laughs> nu știu la ce vă referiți noastră, eu voi fi un mentor muzical în această dimineață Și zău, sunt mirat de câtă lume nu are cazare la mare <laughs> Și stă altfel, pe plajă Altfel nu înțeleg cum ne s-a strâns atâta lume atât de, de vreme Monica, peste câteva minute Mie îmi place piesa aia, cu dragostea plurală, Când și pe aia? Au, oh, și pe aia, da, normal, o cântăm, sigur că da Gata, ne pricepem, uite câtă lume s-a strâns aici Bună dimineața, sunteți gata? Hai mă că e toată lumea gata Practic suntem pregătiți Avem știrile Europa FM peste doar câteva minute Și nu uitați să veniți pe plaja Europa FM După ora nouă Monica Odagiu și Dan Bidman Pentru o piesă rece Deșteptarea. Trezește-te direct pe plajă Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM <fie>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 În seara asta, la ora 8, dăm startul la Altex Go, noaptea super ofertelor. Intră pe Altex.ro și prinde toți discount din site. Ai combina frigorifică Arctic, volum 270 de litri, clasă energetică A+, și 5 ani garanție la numai 899,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Noi femeile avem picioarele frumoase, știm asta. Dar ce facem când le avem obosite și umflate din cauza căldurii sau atucurilor? Folosim Alemed, plasture de hidrogel răcoritor îmbogățit cu uleiuri esențiale de eucalipt, portocală și lavandă. Alemed, plasturi răcoritori, răsfățul picioarelor obosite. Alemed este un dispozitiv medical.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 Metropolitan Life. Asigurări de viață. Alegeri bune pentru viitor. Început invazia reducerilor la Carrefour. Până pe 3 august ai până la 50% reducere la sute de produse. Pe 27 și 28 iulie ai 25% reducere la gama de detergenți Omo. În plus ai pepene verde fără sânguri la 1,49 lei kg și zahăr Sweet Life un kilogram la 2,79 lei. Iar până pe 31 iulie ai combina frigorifică indexit la 979,90 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună. Ocupat! Tot ocupat! Hai odată că pierdem trenul! Când diareate ia pe nepregătite, ia Stop Trans. Stop Trans este un dispozitiv medical care tratează eficient diarea de orice natură, la copii și adulți. Stop Trans spune Stop tranzitului accelerat, acum cu șervețele umede ca cadou. Summer Sales la EMAC. Orice ai căuta, dai de reduceri. Profit acum de prețurile cu până la 35% mai avantajoase la electrocasnicele Sharp. Comandă combina frigorifică Sharp Advanced No Frost din Inox, capacitate 324 litri și cu display electronic la 1870.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 Și la final îți strânge echipamentul într-o geantă de calitate. Intră în ritmul sportului la MOL. Alimentează înbezineriile mol, adune etichetele promoționale și ai reduceri de până la 50% la produsele arena selectate. Detalii pe molromânia.ro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 Vara asta se poartă retro. La eMAG ai reduceri de până la 30% la încorporabilele Hotpoint. Comanda acum de pe eMAG setul Hotpoint Traditional culoare negru antracit format din cuptor electric cu 8 funcții, sistemul șrece clasă A și plită pe gaz cu aprindere electrică și arzător cu triplă coroană la doar 1.999 lei. EMAG. Online va fi mereu simplu. Calitate de top, confort sporit, nu prea te să economisești. Ba da, exact la asta mă gândesc. Vito Furgon de la Mercedes-Benz conceput pentru eficiență. Are acum un preț special de 19.077 euro fără TVA și treia în garanție fără limită de kilometri. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Detalii pe mercedes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 Buna dimineața! Bine v-am găsit la știri! Vremea va fi călduroasă astăzi în majoritatea zonelor, dar mai ales în regiunile de câmpie din sud și est. Maximele vor fi cuprinse între 27 și 34 de grade. În partea a doua zilei, nord-vestul și centrul țării, precum și în zonele montane și submontane, local vor fi averse. În capitală o zi cu vreme călduroasă, cu o maximă de 33-34 de grade. După amiază însă, vor fi posibile ploi de scurtă durată. Ascultați știrile Europa FM! Fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, a primit titlul de luptător cu rol determinant în 1989. Decretul a fost semnat ieri de președintele Claus Iohannis. Fostul șef al Serviciului de Protecție și Pază este unul dintre cei care au participat la reprimarea Revoluției din 89. Claus Iohannis a semnat decretul pentru acordarea titlului de luptător pentru victoria Revoluției Române din decembrie 1989, unui număr de 548 de persoane, printre acestea și doi parlamentari. Lucian Popescu. Dumitru Iliescu era capitan în forțele blindate în decembrie 1989, fiind prezent la universitate noaptea de 21 spre 22, când transportatoarele blindate au spart baricada făcută de revoluționari în fața hotelului Intercontinental, însă Iliescu a negat implicarea în această operațiune. Pe 26 decembrie a devenit șeful nucleului de ofițeri care în 1991 urmau să devine serviciul de protecție și pază, în timpul primelor două mandate de președinte al României ale lui Ion Iliescu. Mitru Iliescu avansat constant, intrând în rezervă cu gradul de general de divizie, și reprezentantul minorității rutene din parlament, Gheorghe Firjac, a căpătat titlul de luptător cu rol determinant pentru contribuția avută la victoria revoluției de la Deva. Pentru merite similare, titlul a fost obținut și de senatorul PNL Vasile Nistor. Acesta a fost deputat în perioada 1990-2004 și senator începând cu 2008, pe lista dată publicității de către administrația Prezidențială se regăsește și un fost parlamentar, Florine Redulescu botică ales senator de Timiș în legislatura 92-96. Fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, a plagiat teza de doctorat susținută la Facultatea de Drept a Universității din București în 2000. Este concluzia la care a ajuns o comisie din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor Universitare. Raportul a fost trimis Consiliului. Dacă specialiștii vor fi de acord cu documentul, vor propune retragerea titlului de doctor acordatului Gabriel Oprea. Fostul vicepremier poate contesta decizia. De altfel, Oprea a reacționat deja pe Facebook unde a scris că, deocamdată, singura informație validă și oficială este hotărârea din 2015. A Consiliului Național de Etică, în care scrie negru pe alb că suspiciunile de plagiat nu se confirmă, am încheiat citatul. Cât privește contestația depusă de Victor Ponta la decizia de plagiat, aceasta a fost respinsă, Comisia de Specialitate a menținut verdictul de plagiat și recomandă retragerea titlului de doctor în drept. Membrii Consiliului Național de Atestare a Titlurilor Universitare urmează să iau o decizie finală, care ar putea fi anunțată astăzi, așa cum au declarat reprezentanții Ministerului Educației. Grevă la compania aeriană Air France însoțitorii de zbor opresc astăzi lucrul nemulțumiți că negocierile cu patronatul au ieșuat. Acțiunea de protest va dura o săptămână. Greva ar putea afecta peste 130.000 de pasageri care și-au programat zboruri în această perioadă. Ciprian Ioana 45% dintre însoțitorii de zbor ai companiei franceze au anunțat că vor înceta lucrul în perioada 27 iulie-2 august. Greva are loc într-o perioadă extrem de aglomerată. Air France are programate aproximativ 1.000 de curse în acest interval, ceea ce înseamnă că între 130.000 și 150.000 de pasageri vor fi afectați. Conducerea companiei s-a declarat nemulțumită de această acțiune, despre care spune cităm că riscă să compromită afacerea. Însă liderii de sindicat sunt fermi și insistă că negocierile privind în condițiile de muncă au eșuat. Sindicatele au cerut prelungirea acordurilor în vigoare pe o perioadă de 5 ani, în vreme ce conducerea companiei este de acord numai cu o prelungire de un an și 5 luni. Air France KLM Group este cel mai mare operator aerian din Europa. Circa 2 zile, gigantul canadian al producțiilor de divertisment și-a cele 40 de spectacole pe care urma să le susțină în Turcia din cauza crizei politice din această țară. Nu suntem în măsură să asigurăm securitatea angajaților noștri, au declarat reprezentanții companiei. Spectacolul Blum era programat în lunile august și septembrie în Antalya. Subiectele orei, dar și alte informații găsiți pe site-ul nostru știrileeuropa.fm.ro. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport, Luca Pastia. Steaua a obținut un rezultat de egalitate de 1-1 în deplasare la Sparta Praga și este favorită pentru calificarea în playoff-ul Ligii Campionilor. Când duci la pauză după ce și l-a marcat în minutul 35 în urma unei faze fixe, Roșalbaștri au egalat prin Stanciu care a transformat impecabil o lovitură liberă de la marginea careului în minutul 75. Steaua a dominat repriza secundă după ce au intrat Popa și Muniru care i-au înlocuit pe Tutorie și Aganovici. Meciul retur va avea loc săptămâna viitoare, la 3 august de la 20:45. Arena Națională. Dacă va trece de sparta Praga Steaua, va asigura cel puțin prezența în grupele Europa League. Monica Niculescu a trecut de runda inaugurală a turneului de la Montreal după ce a învins o spectaculos peletona Elena Ostapenco, numărul 40 WTA. Românca a pierdut primul set la 3, iar adversara sa a condus apoi cu 5-4 și a servit pentru câștigarea meciului. Niculescu a revenit, a câștigat setul cu 7-5, iar în decisiv s-a impus cu 6-1 după o serie de 8 game-uri la rând eu o va înfrunta în continuare pe Anieș Caladvans, ca numărul 4 mondial. Intrată direct într-unul al doilea, Simona Halepa, cincea favorită a, -a, a trecut de rusoica Daria Gavrilova, 6-2-6-3 și va juca în optim cu câștigătoarea meciului dintre Caterina Pliskova și Sara Eran. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Revenim imediat. Nu uitați că Monica Odagiu și Dan Bitman sunt deja la studioul Europa FM. Vor cânta peste doar câteva minute. Vlad între timp cred că a pregătit și o știre despre o cupă mondială la nu știu ce înseamnă chestia asta Dar o să ne explice peste doar câteva minute Rămânesc cu noi Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Dar fi viața mea, vesel, trist, tot la cânta, nu aș rata nicio nouă. Râu, -ar fi la nota până la mare laș urma, nu m-aș niciodată. Știi că. Viața mea, tu ai să poți să întorci ce-ai pierdut Și George Zafiu la Europa FM Suntem pe plajă deja Ia uite câtă lume, ați văzut? Da. Luca, Vlad, ați văzut lume, câtă lume, lume e pe plajă? Uh -huh. Stai uh -huh. un pic, că vreau să da. zic din studio de aici da. Se văd... Bună dimineața! Da. Nu, nu A, ne auzim, să știi că... suntem în direct Peste tot, ne o țară întreagă Spunem bună dimineața! Este treabă! Știți pe colegul nostru cel de aici, din față de la Clape? Da. -ci, cine e el? Toadăr păun, da, Teddy, toată da. lumea îi spune Teddy Ia să vedem, bună dimineața! Toată lumea asta care s-a strâns pe plajă aici a venit să-i vadă pe invitații noștri și mai mult decât toată lumea asta care s-a strâns aici interacționează cu Teddy în fiecare zi, de dimineață până spre seară Teddy, bănuiesc că ai pregătit astăzi... Premiile de la Selgros, da, stai să-ți dau și ție o cale Are cale, ia vorbește Am cale întotdeauna la mine, microfonul tot timpul deschis Nu doar că am pregătit premii, dar astăzi am zis că este ziua baloanelor Selgros Și am adus câteva sute de baloane nu să cred. le bățim. Da, niște baloane de care copiii vor fi foarte Azi Nu? Opa! Nu, nu, nu, stai așa. așa După ora 10 practic o să înceapă concursul de baloane Zaf, stai așa da, te rog. Vreți baloane? Vezi? E nebunie adică, tădii I-am mai spus asta. e mai scăzut <laughs> din salariu? Vezi? Bravo Vlad, te pricepi. Hai să știre. vedem, Vlad, ce știri avem acum? Pentru știri pentru bărbații care știu să dea cu mătura. <laughs> adică bărbați da, toți bărbații Mulțumesc. Australia a câștigat Copa Mondială de Vâști Vîșcum? Vâști cum? Harry Potter, nu? Harry Potter, da. E joc inspirat din franciza Harry Potter, sportul e practicat în viața reală de jucători care țin mături între picioare. <laughs> exact ca vrăjitori tineri din seria magică. Nu, exact Doar... ca mine când vreau să arăt că nu știu să mătur Doar că ea <laughs> Doar că ea scurau Totuși, echipe din întreaga lume s-au luptat pentru Cupa Mondială În cadrul Asociației Internaționale de Vâșhați În Frankfurt Amain am Comunitatea este uimitoare Sunt oameni din toată lumea A declarat un jucător din Statele Unite mătura da, e un instrument de tortură universal. Da, da. <laughs> Vârșhața a devenit un sport veritabil, nu un simplu produs al imaginației. A fost creat în Statele Unite în 2005 de studenții de la Colegiul Middlebury din Vermont, conținând numeroase reguli stricte. Precizează publicația franceză Liberation, citată de Mediafax. Păi adevărul că numai niște studenți puteau să inventeze sau să transpună în realitate jocul Vâști hați din Harry Potter. Sportul de atunci, sportul ăsta a cunoscut o popularizare în mai multe țări. În prezent înregistrează 700 de echipe, majoritatea din Statele Unite, în diferite colegii și universități. Bine, adevărul că după ce în Statele Unite inventezi ceva precum fotbalul american, de acolo numai te joci, existen. adică poți să inventezi orice după aceea, că nu mai miră pe nimeni. Fiecare echipă, stai să vă explic și cum e un pic cu regulile, deci fiecare echipă are un portar, aruncători, urmăritor și prinzător, fiecare jucător alergă pe teren cu o între picioare, <laughs> Nu rău. <laughs> Jucătorii marchează puncte aruncând mingile prin una din cele trei porți circulare ale echipei adverse, în timp ce prinzătorul încearcă să captureze Hoțoaica urie. o minge de mărimea celei de tenis, agățată pe spatele unui jucător care nu face parte din niciuna din cele două echipe. De <laughs> prins Luca? Americanii mai au un sport sport. De ce asta? Mă scuzați, asta mie, ca să închei cu Vâșhatsu după aceea da, da? Dată, mie, mi se pare sportul perfect de practicat după 200 de palincă, de exemplu, sau cam așa aș vedea, sau șase beri sau ceva de genul. Dacă e student, dacă îți faci puțin curaj în felul ăsta, înainte de a intra pe teren și după aia alergi după eu îți recomand să te uiți la un de la de cross cuciar? La cross e un sport tot la americani. e serios aici, nu de Nu, nu, că e de... vorbim? Da, vă rog, un sport cu niște plase de alea de prins fluturi. și cum sunt plasele de prins fluturi? Da. Așa arată instrumentul cu care se joacă la cross și aruncă, pasează cu alea de la unul la altul o minge și, în urmă, aruncă într-o poartă și dau gole. Interesant e că purtătorul de minge, în timp ce aleargă, este... Lovit pe cârcă de adversari cu plasele. astea Trebuie să vedem asta Mamă, este spectacol Mamă, abia așteaptă da, da, Adică voi... are ceva din violența hokeiului Dar stai mă, poate să alerge oricât cu mingea la el? nu are regulă Sunt de niște pași, reguri, sau. are niște pași de în pași ia. ia, ia știi? Da americanii sunt foarte inventivi da. la sporturile de astea cu puțină Fără violență logică, da. puțină... mai avem o vacanță e... de dat până da, la ora o vacanță 10, de Dan a coborât deja, e da. undeva în public, Monica da. la fel o să cântăm peste câteva minute rămâneți cu noi Deșteptarea în direct de pe plajă dintre Venus și Saturn la Europa FM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 money, don't be so shy! 9.18 minute, suntem pe plaja Europa FM, ne-am încins deja pentru că soarele este sus și avem nevoie de o porție de picioare în apă rece. eu așa zic. Da. Crezi că am rezolvat problema? Dacă ne-am pune cu picioarele în apă rece? Cu o neomonie după aia. <laughs> e, nu e chiar așa. Rece se cheamă piesa pe care o vom asculta peste doar câteva minute și Vladan se te rog să fii atent la pasajul lui Dan. E mm -hmm. un pasaj foarte important Este foarte fără ăla viața-i piesa n-ar fi existat. Mm -hmm. Imediat ne întâlnim cu Monica Odagiu și Dan Bitman, Live de pe plaja Europa FM. Rămâneți cu noi. Deșteptarea, în direct de pe plaja dintre Venus și Saturn, la Europa FM.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 live pe plaja.ro și află programul complet al celui mai tare concert al verii. Europa FM Live pe Plajă. Un eveniment susținut de Selgros, cu sprijinul primăriei municipiului Mangalia. Mm, mm. Mm, mm. Alo! Bine că ne am prins. Mai puteam da doar un telefon. Păi ce mă încă acolo? Nu ți-a dat drumul? Nu mă, nu vor. Pe la contratul la semnat mi se trage, știi tu, că am făcut cerere, am scris... Ah. Și cât mai ai de stat? Puțin și mai eliberez Păi și nu se să reintri în sistem? Al contract, de. Ba da mă, da Acu o să primesc un an cu suspendare Așa este, prezintă-te la magazinele Digi Abonează-te la Digimobil și poți primi maxim Adică poți fi unul dintre cei care primesc 12 luni cu suspendare la plata abonamentului Sau un smartphone Lenovo Vibe S1 Lite Gratuit în fiecare zi Detaliile campaniei pe digimobil.ro Bună dimineața, România! Trezește-te, e vară și vacanța îți bate la ușă. Soare, mare, plajă, distracție, tentant, nu? Hm, arsuri solare, înțepături de insecte, erupții cutanate, nu prea fac parte din plan. Nu-i nimic, fi pregătit cu Fenistil Gel și bucură-te de vacanță!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 Mai putem da doar un telefon. Păi ce mă înghești acolo? Nu te a dat drumul? Nu, mă, nu vor. De la contractul a semnat mi se trage, știi tu că Am făcut cerere, am scris. Ah. Și cât mai destat. Puțin, și mai eliberez. Pui, și nu se reintri în sistem? Al contractul Ba Bădamă, da. Acum o să primesc un an cu suspendare.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 Ai ales Europa FM. Din 26 mai 2000. Îmi place că se aude peste tot în țară, adică plec cu mașina și îl ascult peste tot, oriunde sunt. Asta îmi place cel mai mult. Ascult Europa FM pentru că sunt cele mai bune știri, cele mai bune informații, cea mai bună muzică și emisiuni. Ascult dimineața când mă la serviciu. Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine. de departe să-mi duc inima Ca să nu se atingă de tine Cât de departe să-mi duc dragostea Ca să nu se întoarcă la mine Cât de departe să colim pe pământ Fără liniște sau fără bine Oricât de departe aș pleca Tot n-ar fi prea departe Departe de tine? Câte de parte? Câne-parte? Câte de parte, Cure de parte? Când parte? Sunt nu dragos de parte de tine Câde departe? Câte de parte? Câte de de parte? de departe aș fugit pe pământ, m-aș întoarce la tine. Și cât de departe gândul să-mi-l ascund, ca să nu-mi amintească de tine. Și cât de adânc să-mi îndrop inima, ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda Toată dragostea asta, știi bine? Oricât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe Departe de tine Cât de departe Cât de departe, cât de departe cât de departe sunt mi duc dragostea parte de tine Cât de departe Cât de departe Cât de departe Cât de departe de departe, Cude departe, Cude departe fugi pe pământ Aș întoarce la tine Cât de departe Cât de departe Cât de departe cât de departe de sunt o gradul stea Pe de tine Cât de departe Cât de departe Cât de departe Cât de departe Cât de departe? departe Aș pe pământ Ce? Aș, aș întoarce aș la, tine. la tine. Clar. Doamne cât de frumoasă e piesa asta Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne <laughs> Parcă ieri eram copil. Parcă ieri uite eram puțin mai încolo pe plajă. Așa. Uite undeva pe acolo. Pai nu te acolo, vedeai așa. acolo erau da. 30 de milioane. Așa. abia se lansese cât de departe A, da. Cu holograf și toată lumea cântă piesa asta. Exact aici. Bună dimineața Dan Bitman. Bună dimineața Zaf. Bine ai venit ai venit, n-ai venit, ai venit cu Monica. eu sunt cu Blonda. Bună dimineața. Ah, Monica Odagiu. Am zis bine de data asta. Odagiu, da. Da, am zis Odagiu de mi s-a făcut Adagiu, Adagio, se spun spune? Modica. Adagio, dar e Odagiu. Bine ați venit pe scena Europa FM. Uite câtă lume a Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Ne pare bine că suntem împreună în dimineața asta. Am zis să punem o piesă cu holograf, dacă tot a venit Dan înaintea piesei Monicăi și toată lumea de aici a început să cânte, lucru care ne-a luat ușor prin surprindere. Care pe mine mă bucură să știu. De unde crezi că știu piesa asta? Cred că de la Europa e. Ce era să spun, nu? Mulțumesc tare mult Foarte drăguț. Cu ce ocazie e pe la noi? Adică nu știu, am spus am senzația că sunt frate cu oamenii de aici din față, n-am cazare ca și noastră, nu? Și am văzut azi și am zis unde e un loc mai iete noi unde să pun un cort aici la Europa Evreia în această dimineață. Ne vedem peste tot, suntem live pe Facebook în momentul ăsta. Mă, ce frumos. Deci putem saluta uh, pe toată da. lumea. Poți să mă duc să rotez puțin camera aia sau vă stric tot uh, mizamplasu, nu? Uh, să îl pe Teddy mai întâi dacă umblă la mâncăm, camera, că <laughs> da. Hai să o lăsăm așa deocamdată. -a l -a l -a l -a l -a. Hai să vorbim de piesa rece. Uh, pie piesa uh, da, stau cu picerile în rece. Am am făcut-o împreună oarecum, era o piesă, oricum nu era pentru holograf, pentru că e o piesă în care o domnișoară vorbește de faptul că ea, când are probleme, stă cu picioarele în apă rece. Uh -huh. Ne-am întâlnit, i-am zis Monica, uite, trage de mine că eu sunt puturos și așa. mai greu fac piesele astea. Am făcut, am așa, împreună cu Cantemir, chitaristul de la Taxi, o știți probabil, uh -huh. și uh, ne-a mai cântat un mic uh, solo Alex Mușat. Deci tu ești un soi de produ compozitor, producător... spune, -mi, spune -mi acest uh, Marius Moga al rocului românesc. Asta vreau să spun. Este, este. Am venea doar Marius Seicu, dar și rog, Marius Moga... și Marius <laughs> Undeva pe acolo. Monica, dar zine tu cum e Dan din postura Spune-mi, tot ce probleme tu... ai tu în da. această piesă. Exact, exact. chiar așa. Ce probleme ai tu? Da, ce probleme n-am. <laughs> um, păi lor, femeilor, sunteți aici, da? Mă auziți? Păi noi când ne... Da? Așa... Noi când ne îndrăgostim, cum suntem? Mm? Cum suntem? Oho! Oh, ho, oh. ho! Cum? Suntem ne simțim toate lucrurile la intensitate maximă, Nu? Nu-i așa? Nu, Și nu ne-ar trebui un ligian în care să stăm cu picioarele în apă rece, să ne mai treacă starea asta, să ne răcorim un pic, da. Sau un bărbat, nu. Sau nu? Sau nu? Mulțumim, ești foarte devreme. Hai să auzi în piesa asta, hai să o și ascultăm. Hai să o ascultăm, da? Da, hai să o ascultăm. Hai că tot o cântăm împreună cu toată lumea de aici. Uite, avem și o galată, dacă da, e cu apă rece Dan, uite, poți da. să stai tu cu picioarele în apă rece că... Uite aici, uite Dacă, aici, era... Frumos, Dacă un loc. era plină cu, așa Mai răcoream pe aici oameni <laughs> e... Apă da, rece ui, să fie Hai să da. vedem Hai că n-am probleme dragoste Rece, live, vândește tare la Europa FM A, ce... A da, ui. sunt și stativ Sigur, <laughs> un fel de cuier Acum aveți? <laughs> Păi nu, că am de ce por pălărie, de ce por pălărie, Păi pălărie, da, și zice -o și doamna să nu e o fată frumoasă, nu merită să-i vedeți ochii. Asta zic. Stai cu pălărie asta toată ziua, <laughs> Nu mai gata, pe păi, i-am dat... -o. Ce, nu mai vrea piesa acum, nu? Nu mai vrea? Vrea, trebuie. Gata? Dacă nu, o cântăm live -a aici cu... Cu A, ah, mă scuzați. <laughs> După. <laughs> După. Da, uh, cred că hai să începem. Uh, avem o mică problemă. O mică am problemă am mică mică începem cu pianul? Hai să începem cu piano, da, bun, și ia. cântăm piesa înaltă frumoasă. bun, bun, bun. Ia începe tu cu piano. Să știți, să și la pian, dacă nu. Bune maniere tot. Atenție. Așa. Eu sunt doar ținător de galeată. Pe mine, vă rog, să mă scuzați. Stau, stau, nu prea în cap că e numărul cam mic. Și Merge, merge, dacă scapă microfonul, sunt eu aici. Nu vorbesc el, de de o să cadă. departe. Eu atât așa. să cadă. Câte departe. Nu. nu cade, mă, nu cade. Gata. E făcut, e... Avem... Uite, dit mai scenă aici. 50.000 <fie> de, de oameni în două zile de acum. Îți dau și inele. Inele. Gata. Cine vrea tine. inele, aici avem. Bun. Ia. Păi ce să vă spun un pic despre piesa asta, nu? Asta e o altă piesă compusă de mine, Dragoste n-are plural se numește, cu textul scris de Vladimir Drăghia, care a și scos o, un volum de poezii foarte frumos. Bun. Tot, tot de dragoste, ce să-i faci dragoste asta? Ia. Yeah. Dragostea neare plurent Cum niște iubesc noi Să Monica Odagiu, doamnelor și domnilor. Mulțumesc mult! Bravo, Monica! Minunat sunteți! Mulțumesc din suflet! Mulțumesc! Uite, acum am pare rău că n-am auzit piesa asta la radio mai devreme, și trebuie să fac mai aculpă. culpa. Vorbeam Serios. cu Monica mai devreme, că am lansat-o acum 2 uh, ani de zile, și că practic uh, nimeni n-a dat voastră, mai departe. E voastră, exclusiv uh, piesa. Monica, ce facem dacă nu avem negativul la piesa rece? Să o, și nu, cu... nu? nu avem negativul. De ce nu avem negativ? Nu avem negativul. Dacă nu avem negativul la piesa rece, ce facem? Punem pozitivul și cântăm peste? Putem face și lucrul acesta. Păi altfel n avem cum. Putem să cântăm live, dar nu. E rece, e rece. Cineva nu știe cum să facă cu noi. E rece, e rece. O să ne ajute oamenii. Eu spun că merge și cu pianul. Bun. Da? Hai să vedem dacă învățăm refrenul. Nu, nu, nu. Hai să facem asta. Atenție: 1, 2, 3 și.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 Rece, rece, rece, rece, rece Sau cu picioarele în apă, rece Hai să dăm Astea și Hai să începem și cu piesa, să văd să începem și Atenție Să mă văd și eu că tu ești în amt, că am înaltă Și v-am îndrăgostit fata a. Prietenele mele îmi spun că trece niciodată Și până să ne lămurim Stau cu picioarele în apă rece Pe vineri nu numai toi Ei ce să dori Țin și locul meu lumea pe trece Și loc să mă și Eu stau cu picioarele în apă Și tot așa trece trece e ce? e ce? Rece, rece, rece. rece sta cu picioarele în apă rece. E doar acum echipul lui. De lui, și nu l-aș da pe alții Și mă întreb dacă Sta cu, cu picioarele în apă rece. Bine, ți te, mei. Iubirea e ca un verbe, e, e ce lovește care și-a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 E cum acum să nu vă ca alte fete tinere De-atâta gheață la picioare pusele m sunt te și cursul s-a încetinit Și mă încearcă unul și Să te mai aibă-n dragoste Mai bine vreau puțin veni. ce Rece, Hai și voi, și voi să vă aud Așa, și voi. So fuck you try to rece, rece, Eh eh eh eh eh. rece, rece, rece, Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ce bine cântăm! Uh, uh, uh, uh. S-a cu picioarele în apă rece! Asta e tot! Fac rezumat <înțare> ce simplu e! <într -le> e simplu dacă zic! Uh, uh, uh! Foarte drăguț. Mamă, ce succes aveți aici. Absolut fabulos. Da, da, da, da. Fabulos, fabulos. O să, fabulos. să rămânem până la aici, când pescărușii. Ați reținut refrenul? Ia. Yeah. Ca, cum, cum, cum e? Rece, rece, rece, rece. E e e e e e e e. rece, rece, rece Stau cu picioarele în apă rece. O să ne Hai, că n-a fost greu până. La urmă, sper că la filmări n-a răcit nimeni. Nu. Ba, Ia, da. ba da, ba da. Deci, a, răci. ai, răcit? ai răcit? Păi da, da, pentru că am avut de filmat un prim plan. Așa. La picioare, cum stau ele normal. în gheață, a fost gheață adevărată, gheața nu ne-am jucat. Ne jucat, nu ne-am jucat. Nu l-ai văzut cum mi-a aruncat cu gheața? Ghea am văzut că era, da. <coughs> la tortură se pricepe cel mai bine. Cel mai bine, da. da. E, și-am stat, am, cred că... 4 secunde, nu mai mult. În pat patru secunde ai răcit? Rău. Mă dureau foarte rece. Era foarte rece. Eu am treaba mea, voi da. vorbiți. Eu, eu am o curiozitate, Dan. Uh, versurile sunt foarte simple, dar pasaj pasajul tău este foarte complicat. Ce? Nu ți-e frică să uiți versurile în timpul ba, da. piesei. Da, ba, da. Mi le scriu de fiecare dată în palmă. Da, la <laughs> în palmă, Nu? Aici, uite. Da, la rece, ce? Apa trece? Apa <laughs> da. trece, bit mai rămâne. Da. Până la urmă. Rece. Ce ai de gând să faci mai departe? Adică, ok, ai făcut o piesă. Așa. Monica, uite, se uită spre tine acum. Păi cum, premiile... Și întreabă, din priviri, Dan. Ce urmează, adică ce să urmează? cum facem? Să mergem mai departe, mai avem și alte piese Plecăm din țară cum adică? <laughs> cum, adică? <laughs> cum adică ce urmează? Uh, nu faceți și voi de-asta cu premiile Europa FM Da avem, avem Europa uh, FM Live pe plajă Asta știu dar Știți zile. bine că ai fost de atâtea ori am fost... Ai văzut câtă lume vine Anul ăsta am reușit să mă fofilez Da, nu știu cum <laughs> ai făcut <laughs> Am zis. <laughs> nu știu cum ai făcut anul ăsta Am zis că sunt în concediu Dar uite că tot am venit, vezi, orice ar fi, eu sunt aici prezent alături de voi Vorbesc serios deci, hai de. Nu, plec, vin, dar tot aici rămân Haideți să vă explic cum stau lucrurile a, Dacă așa. îl rog eu pe Dan să vină la mare Așa S-a fofilat nu adevărat Uite mă, -a fofilat. unde sunt Dar l-a rugat Monica De câte zile ești la mare? De seara. De seara. <laughs> am venit ca să putem la 8:30 jumate să fim aici E dintotdeauna Dar mi-a făcut da. o promisiune așa. Uh, Dan mai devreme Da Anul A, viitor, așa? holograf da. la live pe plajă. Bine. Da? Așa facem. E înregistrat, da, da? gata. S-a înregistrat. Noi, practic, suntem pregătiți pentru ediția de anul următor. Nu și mai zic noi. de cea de peste treizele. Monica, îți mulțumim tare mult <laughs> pentru că ai venit cu noi. Stai și vă, vă mulțumim noastre celor care ați uh, renunțat la plajă pentru... Vă mulțumim <laughs> mult! Mulțumim frumos! Ai o piesă foarte frumoasă. Eu zic să nu te lași, să nu te oprești aici, să tragi de Dan, să mai facă piese de asta Rece, rece! tu să nu Hai să mai cântăm o dată refrenul piesei, Dan. Ajută și Monica. Hai să vedem. Ia! 2, 3 și Rece, Rece, Rece, Rece! Rece, rece, rece, rece, Stau cu picioarele în apă, rece. i doar pe ei, că vreau să și. Rece, rece, rece, rece. E Stau cu picioarele în apă, rece. să vă iau acasă. sunteți. să vă mare. Da, da. Să, știi că, să știi că noi vrem să mai stai cu noi aici, Monica. Am dispărut, nu mai sunt pe scenă, sunt undeva sus. De unde Vai, vorbești? De undeva de sus, uite, sus, sus, sus, de acolo, de ne vorbește tu. Ne-am lăsat, ba, ne lăsat și barbă ca să poți să te uți ba, în am sus am și, în și să zici că sunt undeva acolo. Vă așteptăm, prieten la 0372069599. Mulțumim din suflet. Zi frumoasă în continuare. Mulțumim mult, vă Aveți parte de Zi frumoasă. La Suntem în transmisiune directă de pe plaja Europa FM Dintre Venus și Saturn, acolo unde cu siguranță veți veni vineri Ca să prindeți locuri în fața la Europa FM live pe plajă 0372069599 Intrăm în legătură directă cu un ascultător Europa FM Pentru că Europa Travel ne ajută să vă trimitem la mare Aveți o vacanță la mare fix în timpul concertelor Europa FM live pe plajă Ia să vedem Alo? Alo? Alo? Bună dimineața, sunteți Bună în direct dimine, de Roma da? FM, cum vă numiți? Iulian De unde ești Iulian? Din București Din București, hai că nu e greu să ajungi la mare Știi care Noi. e parola de astăzi? De fapt, parola de ieri care te aduce la da. mare? Da te Marea rău. te așteaptă la live pe plajă Marea te așteaptă la live pe plajă Felicitări, ești câștigătorul nostru și vii la mare Mulțumim mult, mulțumim Cu cine vii vin la mare? Hai, ești la Sibiu acum. Cu cine da. Cu soția. Cu soția. Te așteptăm la live pe plajă atunci. Rămâi alături de Mulțumim noi. Rămâneți alături de Europa Mulțumim FM. Mulțumim mult! în direct de pe plajă dintre Venus și Saturn la Europa FM. Let's go! Vara asta ocupăm Marea. Oh! Have a good time. Au mai rămas două zile până la concertul verii. Europa FM Live Be Pleasure Mă, Vlad, ce, ce simplu e să dai înseamnă, rock bă, set brate, la radio. Rock, Am avut și puțin rock la radio. Uite câtă lume e aici în continuare pe plajă. Monica și Dan fac în continuare poze cu ascultătorii Europa FM. Vă mulțumim pentru că a fost și în această dimineață alături de deșteptarea pe Plaja Europa FM. Promitem să venim și mâine dimineață, însă nu uitați, peste doar câteva minute, colegul meu, Toadar Păun, va fi pe plajă pentru un concurs de baloane, CellGross. Da. Vă avem mulțumim! Multe, avem multe premii de la CellGross în această dimineață, așa că rămâneți pe plajă alături de noi. Iar mâine dimineață avem Copzality. Nu uitați să-i cu aplauze în deșteptarea. Deșteptarea în direct de pe plajă dintre Venus și Saturn la Europa FM.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 Intre pe livepeplajă.ro și află programul complet al celui mai tare concert al verii. Europa FM Live pe Plajă cu sprijinul primăriei municipiului Mangalia. Refreshed by Pepsi. Summer Sales la EMAC. Orice ai căutat, dai de reduceri. Electrocasnicele Bosch sunt cu până la 45% mai accesibile. Comanda acum de pe EMAC, combina frigorifică, Bosch, Low Frost, 309 litri, clasa energetică A++ și 5 ani garanție la doar 1399 lei. Bush, tehnică pentru o viață EMAG, online, va fi mereu simplu De te ciudat, de ne de Ai răcit sau ești gripat? Acesta este un medicament Citiți cu atenție prospectul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 Bine că ne-am prins. Mai puteam da doar un telefon. Păi ce mă închești acolo? Nu ți-a dat drumul? Nu mă, nu vor. De la contractul ăla semna mi se trage, știi tu că... Am făcut cererea am scris.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 în seara asta, la ora 8, dăm startul la Altex Go, noaptea cu cele mai tari reduceri. Intră pe altex.ro și prinde toți discount din site. Iați televizorul LED LG Game TV Full HD cu diagonala 81 de cm și telecomandă Quick Remote cadou la numai 1199,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Vitality are prima acțiune de atac, îl driblează pe Dermar, dar ciutează pe lângă poartă. Ieri Tao este în interiorul care unul însă trimite slab, Exemar atează o șansă unică, apărarea este năsprită, ce efect emolient aplică prin care și înscrie, gol, bravo bucă, 1 la 0 pentru Hutaden Bebe.